їх омовою габці. Баба глянула на нього і замовкла зразу, обірвавши на півслові розпочату фразу. Дядя гордо подивився, ач вамувалась. Не боялася нікого, а мене злякалась. І неправду ти говориш, вирвалась у гапки. Не тебе я й злякалася, твоєї шапки. І дарма ти зуби скалиш, даром баньки лупиш. Таку шапку за сто тисяч сьогодні не купиш. Кіт на пенсії. Нарікав старий котяра, ой, бачу я, бачу, що б не дбають нині люди про любов котячу. Затялися на своєму, треба чи не треба, вимуровують будинки дахом аж до неба. Дев'ять поверхів, дванадцять, а буває й вище. Доки вилізеш гуляти на якесь горище, то до того спина ниє і така задишка, що тепер вже не хвилює наймолодша кішка. Продавні любов Розмовляють у саду Два пенсіонери І любов тепер не та І не ті манери Мій начальник жінку мав Достеменну фею Я романчика й завів Непомітно з нею Чоловік собі хропе на м'якій перині Я ж тим часом не даю дуювати дружині Як дізнався чоловік То несли собаки Я на поїзді утік Аж у кобиляки Другий слухає хвалька і каже, "Фу, тинути, ти дозволив тут собі трішки прибрехнути. Бо коли ти здатним був на діла такі, ще ніяких поїздів не було в Росії. Модний нечипір. Все змінилось, каже жінці, нечипір колода. Якась тепер повелася недоладна мода. Візьмем галстук. Нині возлик як отак васоля. А ми було як зав'яжем, Наче бараболя. Одягалися шикарно, В широченні кльоші, По тридцять два сантиметри Завшишки холоші. Носять плащі Куценьки звикли підрізати, А в нас були макінтоші По самій п'яти. Мали плечі широченні, Підчувалася вата. Пройдеш фертом, Так їй право падали дівчата. Жінка сердиться, чи випив, чи об'ївся маку. Якщо й падали дівчата, так тож переляку. Парова турбіна Коли на пенсію йшов Іван Петрович Кваша, великі збори провела головконтора наша. Були десятки телеграм, і грамот, і привітів, і подарунків, і листів, і ціла купа квітів. Від комсомольського бюро, від зміни молодої було піднесено модель турбіни парової. Гукали в залі, молодці, аплодували люди, турбіна діюча була і важила три пуди. А як із зборів ювіляр вночі йшов додому, ніхто і пальцем не кивнув, щоб помогти старому. Він сам з трамвая на трамвай з турбіною таскався і щось пошкодив внутрі, напевне підірвався. А через тиждень старика поклали в домовину. Спасибі вам, товариші, за діючу машину. Рефлекси розмовляють Клим з Максимом. Приятелі щирі. Твоя теща вже старенька, нудиться в квартирі, і стосунки в тебе з нею досить ненормальні, ти типу по візії у Лавру. У печери дальні, там же всякі лабіринти, закапелки темні, всякі келії та ями та ходи підземні. А Максим махнув рукою, вже возив браточку і покинув у печері в темному куточку. Так у неї ж є рефлекси, як ото у, у кішки. Вийшла звідти і додому притаскала з пішки. Старість зезопа. Коня старого привели уранці до млина. Сказали, «Жорна покрути, впрягайся, старина!» І кінь подумав, «Боже мій, тепер мені капут! О, як я широко гуляв! І як же тісно тут! Якщо привільно ти живеш, і в тебе світла путь, не забувай, що, може, десь на тебе жорна ждуть!» Тьотя Ася Симпатична ттья Ася так прекрасно збереглася, що й на шостому десятку.